В церкву свята носила і навчала змалку і молитись, і співати мовою тією, що і їй співала мати ранньою зорею. Хлопчик ріс і ще з колиски до свого завзятий, щиро Господу молився, гарно вмів співати. Хтось казав йому «Не в моді слово українське». Зі шляху козак не сходив і свого не зрікся. Сторінка 134. А як стали чорні хмари понад отчим краєм, Хтось ховався, сіяв чвари, цей часу не гаяв. Мав би думати про діток, сіяти, орати, Та в країну вліз бандитом той, хто був за брата. Йдуть найкращі козаченьки в бій кривавий знову За в країну, рідну неньку, за співучу мову, Ту, якою вчила мати з маличку з колиски І нікому не відняти наше українське. Листопад 2014-го Сторінка 135 Ти це зробив, То доля звела молодих патріотів, щоб разом пройшли незвичайний маршрут. Забулося до, не бентежило потім. Усе відбувалося зараз і тут. Забув про умовити в таборі друже, Хоча до комфорту і заташку звик. А тут не стогнав, був терплячим і мужнім, Майбутній солдат, захисник, чоловік. Хіба зрозуміє, любитель дивану, Усе, що не з ним, а з тобою було? Як дрова в буржуйці палатки з Майдану Давали ні з чим не зрівнянне тепло? Як з друзями разом підкорював хвилю, А сам би ніколи її не здолав? Як множила пісня і витримку, і силу, Як тричі піднявся, де двічі упав? Як ближнього біль був твоїм особистим, як успіх його був тобі дорогим, Як друг із ногою, пробитою вістрям, Не вийшов зі строю, доспівував гімн, Як стихли вітри і підкорена злива, В яких з юнака виростав чоловік, І довго ще будеш від того щасливим, Що ти це зробив, не злякався й не втік. Серпень 2014-го Сторінка 136. Душа. Там, де горя було немало, Але хий, що не сіяв, жав, Відмолилася, відстраждала, Непропаща, свята душа. Хоч з гріхами не розминулась, За братів полягла в бою. Бог зустрів між небесних вулиць І прийняв її, як свою. Їй за пазухою у Бога вже б і втішитись на віки, Не терзатися ні від чого, Рай довкола, поглянь який. Та як вигляне із захмарки Наврятований нею край. Там війна, там біда, там сварки, Хоч другий йди вмирай. Але хий, що віками мучив, Там у кожну шпаринку вліз. В бога пазуха хоч викручуй, від гарячих небоги сліз. Боже, зглянься, душа благає, Над країною і людьми, Миру спокою дай негайно, Лихо, лишенько геть візьми. Сторінка 137 Так просила, благала ревно, Упокоїтись не могла. Та невже полягла даремно, Залишилося стільки зла, і промовив Господь до неї, Тільки влігся останній хрип, Край твій густо заріс брехнею, Ще й байдужістю весь облип. Хтось, як ти, віддає останнє, Хтось не гребує, підбира, Хтось при яслах, мов у стайні, Не чекай від таких добра. Я ж туди, як в бездонну прірву, День у день віддаю синів. Ти гадаєш, мені не прикро? Я вже діяв, що тільки вмів. Кров вже й далі тече рікою, гірко і землям, і небесам».